Bigarren unitatea, atarian, aitona amonak gaztetan bi. Amona, zuk txikitan bat zenuen pampinarik? Bai, nik Marikita Perez pampina nuen, eta asko jolasten nintzen. Marikita Perez? Zeizen harraroa. Nire panpinak barbi izena du. Bai, badakit, zureak barbi izena du eta gainera zuk jostailu asko dituzu, ezta? Bai, bai, nik MP laua, piktionaria, patinetea, jostailu piloa daukat. Bai, gehi zure gelak jostailu den da ematen du. <gülüyor> eta zuk amona, etzen nuen jostailu gehiago? Nik txikitan jostailu gutxinituen, baina bizikleta ba nuen. Horendik gogoratzen dut, handia eta horia zen. Eta bideo jokorik batzen nuen? Bideo jokorik? Bai zera, nik oso joztailu xumeak nituen. Zibak, kanikak, txapak. Zer joztailu gutxi zenituen? Etzinen aspertzen? Aspertu? Primeran pasatzen nuen, eta gainera kalean ibiltzen nintzen egun osoan. Nik ere oso ondo pasatzen dut, eh? Ezkerrak hainbeste jostalurekin gaizki pasatzen bat